Först ett julrim från vår samarbetspartner. Även om vi till Stockholm ett lag är sent, är det på söndag första advent. Vågen vill tillsammans med alla tända ett första ljus. Ett ljus för framtidstro runt om i våra hus. Vi är inte så bra på att rimma, så detta har tagit oss någon timma. Vågen är däremot bra på pension, försäkring och förvaltning. Slå oss gärna en pling. Vågen för vågen. Vi är här för att Jag är No, no issue saying that. Well, wow, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think uh, anybody that's involved at in this level uh, has any other intention. So let's not uh, be afraid to say that. Many of the guys that are here, how many of them have -hmm. outperformed? Mm outperformed -hmm. on the grounds that it's clear that if they can come together until that rugby can be a top league, so. Corona-pandemin har stoppat Rögle en tid. Ett antal matcher har skjutits på framtiden. Men Rögle-podden är här som vanligt varje vecka. Och vi kommer att ta avstamp i just coronaläget i Rögle. Någon annan start är inte möjlig. Daniel Roth är med. Linus Alin är inte med. Vi ska säga det på en gång här att han inte har corona. Han är helt enkelt ledig. Så vi är en man kort. Själv är jag ju då, som vanligt Mattias hjälm. Ja, Daniel, vi två ska försöka ro den här skutan mot något slags land. Jag tycker vi har suttit ihop ett rätt så bra upplägg, så jag är inte det minsta nervös över detta. Kan du berätta varför du sitter i Perus eh, landslagströja? <laughs> du såg det alltså. Ja, vi sitter här på via ett program över nätet på två helt olika platser. Ja, det är så att en gång i tiden var jag i Peru, men det kanske också är en historia som egentligen inte hör hemma i. I röglepodden. Snygg är den i alla fall. Ja en, en polare går så långt. Så att han säger att det är. Världens snyggast landslagströja. Ever. Jag vet inte om jag kan sträcka det så långt. Men jag var i alla fall i Cusco. Och Anderna. Och vandrade till Machu Picchu. Så nu fick ni det också. Snyggt. Röd och ja. är den också i alla fall. Röd det, är möjligt, är det är möjligt att det blev lite rött och vitt på slutet också. I en historisk, hör man om vi ska stänga det danska kapitlet, vi får se. Sådana här övergångar är ju så underbara när de inte är inplanerade. Visst är de. Ja, Nej, men tillbaka till allvaret Daniel, för det är ju allvarligt läge. Vi hör det här inledningen att du läste ett budskap från vår samarbetspartner att det, det lackar mot jul. Och det gör ju faktiskt det, men någon julkänsla har inte infunnit sig hos mig. Kanske inte hos dig, kanske inte hos er som lyssnar. Och frågan är om det kommer att göra det med coronapandemins eh, lamslående, lam, lamgrepp, jag vet inte hur man säger Lamstrypande, lam lamslår oss i alla fall. Jag tror vi är med på vad du menar och så är det ju. Vi spelade ju in för en vecka sedan och då hade ju Rögle precis stängt ner verksamheten efter coronautbrottet på måndagen där. Och sen gick veckan och det var ju alla de tre matcherna att inställda. Sen så börjar vi ta tag i det här igen i måndags. I början här på veckan så... Jag pratade jag med, med Daniel Kock som eh, klubbdirektör som bekräftade att eh, de hade fått nya fall hela veckan fram till lördag var det sista. Eh, vi pratade väl igår och eh, tisdag då och då hade de inte haft några registrerade fall söndag, måndag tisdag och hans eh, Ja, men hans lägesrapport var väl att hälften av spelarna är i träningsdugligt skick men de har inte tillräckligt många friska för att åka spela match i Stockholm imorgon och torsdag helt enkelt. Men förhoppningar finns att tillräckligt många ska hinna tillfriskna till lördagens match? Så, så går ju Rögläs förhoppning, eller gick Rögläs förhoppningar igår i alla fall. Cook sa att han var mycket mer förhoppningsfull kring att lördag ska kunna gå och genomföra än torsdagen han, då. Han, han menar väl att åtminstone framåt torsdag så, så borde vi ha en, kanske en 60-70% på benen så att vi kan börja återupptära någon form av kollektiv träning. Men som han också sa, han kommer att testa alla liksom de flesta... Eller, Andra människor som inte håller på med elitidrott har ju liksom haft svårt att gå hundra meter eller gå in en trappa efter att ha läget i, i corona. Så det är klart att liksom gå, gå rakt till elitidrott, det, det låter ju som en andas i suger av upplevelsen. Ja, och, och coronan är ju så lurig. Du nämnde det med elitidrottsmän och kvinnor. De... Verkar ju, nu inte jag någon virolog eller professor eller epidemiolog. Men det verkar ju som att elitutövare ändå oftast klarar sig lite lindrigare. Utifrån vad man läser i alla fall. Och därav så kommer de också tillbaka snabbare. Så det talar väl kanske för att det kan bli match redan då får man säga på lördag. Ja, men det är väl det är väl... Uh... Vad ska man säga? Våra eller mina liksom, man har ju pratat om att det har ju liksom spolat i stort sett igenom hela truppen. Det är inte, det är inte många som har, har klarat sig så att säga. Eh, indikerar liksom också det också. Kock ville inte prata om några antal igår men han, eh, han meddelade ju också att de har fallit hela vägen. Han sa att he, ungefär hälften är träningsstugliga nu. Eh, det är ju antingen att de har klarat sig eller att de har tillfrisknat och, och fått OK att, att köra så det indikerar att det har, varit, det har handlat om väldigt många och också, också att de har haft folk i laget som har varit sjuka men inte i corona. Finns det någon gräns för hur många som måste finnas i spelugligt skick för att matchen ska genomföras? Det finns det kanske, ingen, ingen gräns som har nått mina rån i alla fall så det, kan jag, det vet jag faktiskt inte men det är väl klart att det låter vara rimligt att man får väl upp på en 70-75% liksom så att man i alla fall får ihop ditt lag, det är inte rimligt att, och det känns inte som det är rimligt för någon att bara kasta in juniorer och annat, men juniorserierna ligger ju också nere så det är ju, liksom, det är ju ganska svåra förutsättningar Sa kock någonting om, om det är någon som har fått liksom allvarliga symptom eller har de tagit sig igenom det, de som har kommit tillbaka förhållandevis, om man nu kan uttrycka det så smärtfritt? Nej, det gick han väl inte in på direkt. Han sa väl att det är, de har haft, haft liksom fall där det inte har gått så här. En del har ju väldigt i den kategorin eller i unga eliter har har ju väldigt väldigt liksom milda symptom och i stort sett kan knappt bli sjuka överhuvudtaget. men de man berättar om några fall som där man inte riktigt hade gett med sig liksom direkt utan att um, fått kämpa lite i det men vilka som är vilka som liksom är smittade och så har, har vi, ving och det är ju liksom att det är ju ingen Det är inte intressant heller Nej. egentligen Nej, ja det är ju vis... Ja. Det finns ju ibland eh, i, sidor liksom som är intressant att liksom gräva och forska och försöka få fram information. Men just den informationen känns ju helt intressant. Ut. Så i där är, där är den lådan är inte vi och rota. Det intresserar inte mig i alla fall. Om, om det inte blir match på lördag när är det då nästa match? Eh, sätter du mig lite på botten, men visst är det väl så att eh, det ska spelas med redan på va? tisdag. HV hemma. Ja. så vi får se då om det dröjer ända tills, tills tisdag innan det blir nyröglmatch match För alla er som längtar och tränar och trånar efter att få, få se era spelare uppträda. Ja, de ligger lite back i, i, i på kolumnen, men det är väl inte mycket att göra. Det finns inte, finns inte så mycket alternativ och vi har inte så mycket... I vanliga fall brukar vi kasta fram alla in med blocket men vi, vi har ju liksom inte mycket, mycket synintryck att bjuda på. Det så att när, när Rögle stängde ner verksamheten förra måndagen så <hör> vi hade en reporter på väg ut till Isan som vi <hör> fick åka hem då. Sen var ju inte aktuellt att och besöka där och sen har vi fått reda på att, liksom, att de håller stängt här nu i början av, av liksom, både för sin egen skull och för, för att skydda andra och det är ju tacksamma för det vi har fått informationen med att de ska återgå till någon slags normal öppenhet när det drar ihop sig till mars, Så att det är väl fredag i så fall. Men det enda, nej men det enda intrycket ifrån corona vi har ju ett vad ska vi säga, bekräftat fall. Just men det. Just det. Det är ju så att vi är ju också, det är ju en ganska svår en ganska svår situation och, och även på vår jobb halva, liksom, man, man vill inte man vill uppträda liksom, respektfullt men samtidigt göra sitt jobb. Liksom, så att, eh, jag fick, väl mest i, fick mest en indikation på att liksom, eh, jag fick höra av mig till, till kamerabot bort personligen liksom, och fråga om han var intresserad av att säga någonting. Alla är nyfikna, liksom, när ska ni börja träna, hur, hur, är, det, hur är läget liksom, kan du säga någonting? Så det var ju en chansning men man måste ändå säga det, krä, krä, faktiskt krädda rögle för eh, i det här sammanhanget liksom en öppenhet som det är inget, det är inget nu går det väldigt bra då är det lätt att vara öppen men det här är ju inget jätteroligt ärende att vara så särskilt öppen kring men när Kock stod upp och, och svarat varenda gång vi har haft frågor och i det här fallet så hörde ringde Kärme och tog mig nästan direkt och bekräftade att han, han själv testat positivt och berättade om sina weird symptoms. och Han berättade lite kort om läget, att de tar hälsan först, säkerheten först och att han hoppades att man skulle kunna gå igång i någon form av kollektiv träning här i, i mitten på denna vecka. Hans förhoppning var väl bortåt onsdag, torsdag. Det var Kärme jag pratade med i måndags. Men vi får väl se om, om det kanske blir under torsdagen och fredagen då. Men Så han kan ju bekräfta, han bekräftar ju det för oss. Mm, och det är ju så. Var en måste ju, det finns ju faktiskt regler och lagar att förhålla sig till och bekräfta det själva om de vill gå ut med det eller inte. Så är det. Sen är det ju också så att du sa att de ligger några back där några matcher back i matchkolumnen Rögle och det kommer Örebro också göra. Rögle mötte Örebro om det är Rögle som smittat Örebro-spelare. Det kan ju inte vi sitta här och säga men vi kan konstatera i alla fall att Örebro har nu fått fall också som uppdagats. Så att de måste pausa sin verksamhet. Så det kanske slutar med att alla lag hamnar några matcher back var det lider under säsongen. Jo vi har vi pratade om det förra veckan och det är precis vad som hänt Öbro är väl där idag där Rögle var för exakt tio dagar sen. Äh, idag har Öbro hängt, hängt skylten på dörren och gått hem äh, vilket innebär att de har tio dagar av, de har de här tio dagarna framför sig nu. Äh, nu ligger väl de nu har ju de legat bra till i spelade matcher. så att nu äh, det kanske jämnar ut sitt slut men visst det är nya matcher som måste flyttas och äh... Den problematiken har vi varit inne på innan. Ja, och Aftonbladet, Sportbladet gick ju faktiskt ut med att, och pratade med Johan Hemlin, då, sportchefen i SOL och för tillfället för tillfället eller ja, det ska till något väldigt kraftigt för att de ska ändra på sina regler, det vill säga det blir ett lag som kommer att få lämna SOL. Det har ju varit så mycket snack om och många som tyckte till att stäng ligan för nedflyttning, men Johan Hemlin säger där då i Sportbladets artikel att uh, han får frågan innebär det här att frågan nu är helt stängd och då svarar han ja det är den men sen kan det bli en lockdown för hela hocken precis som det hände i våras det kan givetvis förändra vår situation men det är inget som vi i SHL kan påverka så uh, det är väldigt tydligt det ska till en uh, att man helt enkelt inte kan spela klart serien för att det inte ska bli en nedflyttning precis Linus, Alin hade intervjuat också Hemlin för en vecka sedan och han sa väl ungefär samma sak. Det som är nytt i den här aftenbladet jag tycker, var väl att SHL-gänget hade haft någon form av styrelsemöte med alla bossar liksom runt bordet. Och där hade man då passat på att lyfta den här frågan. Och om jag fattar rätt så fanns det liksom ingen majoritet för att driva frågan om att, om att stänga. Det fanns ju säkert Malmö med flera som... Som lobbade för det men det finns ingen majoritet och då menar han att då, då är frågan liksom inte levande. Då får det ju till att man ritar om förutsättningarna i grunden. Och det är klart att gör man så att man, man tvingas stänga säsongen och inte kan spela något slutspel och inte kan spela nerflytning Då kommer det inte heller gå och degradera är och lag förstås. Men det känns ju som att vi... vi Även om det, ser, ser, det är ingen, ingen ljusnande situation just nu så känns det ju ändå ganska som ett avlägset scenario just nu i alla fall tycker jag. Ja vi kan därmed stänga den frågebutiken vi också tills vidare. Vi det behöver kan... inte ta upp den i poddavsnitt efter poddavsnitt nu efter det där beskedet. Precis. Men vi har kanske andra frågebutiker som vi kan öppna på sikt. <laughs> Garanterat. Garanterat. Och ni har ju faktiskt skickat in ett antal frågor till oss som vi ska försöka besvara men det tar vi inte riktigt än därför att först ska vi bara försöka redogöra för läget i laget i övrigt för vi vet ju i alla fall en sak som inte är coronakopplat och det är att Ben Smith har lämnat laget och flyttat tillbaka ner till Tyskland och Mannheim och vi förmodar väl att Adam Tambelini snart är i spel igen. När Rögle är i spel så är det ju. För varje dag som går ju närmare spel kommer han. Ja han har väl inte varit ute och åkt med laget så mycket. Så han kanske till och med och klarat sig utan eh, sjukdom. Men eh, jo han har ju fått, eh, han har fått en dryg veckas eh, tid till, eh, till åter, eh, återhämtning eller rehabilitering av sin skada. Eh, Linus intervjuade... Chris Abbott, 20 november, i slutet av veckan. Va? Där han öppnar för att, att det finns möjligheter att addera en center. Han sa, men vi har inga planer på att presentera något i omedelbar närtid. Men från början finns det utrymme i budgeten att, att addera en center. Då kanske vi ska ta en av, av frågorna direkt här för du avhandlar ju den nästan indirekt utan att ha fått frågan. En av frågorna som har skickats in är ju, kommer man försöka ersätta Ben Smith eller är ordningen återställd nu när Tambellini är på väg tillbaka? Och ditt svar var ju ja det verkar som att de kommer att försöka ersätta Ben Smith även med Adam, Adam Tambellini Ja, Chris Abbott är även inne på det och det är ju inga nyheter att Nils Seglander också kan komma och lämna och, och, med tanke på att han har tagit en, får man väl säga en mer framskjuten placering i, i liksom förvårdshierarkin jämfört med förra säsongen så, så kommer han ju också lämna någon slags lucka efter sig så att så, så verkar det vara. Och Daniel Cox har samma sak när jag frågade om, om Ben Smith. Liksom den, den problematiken. Att det finns, har funnits utrymme i, cent, i, i budgeten hela säsongen för att liksom ha en, en toppcenter i truppen. Som man då, nu hittar man ingen sån och så lyfter man in Ben Smith. Det var ju en kort kostnad också. En kortsittig gästspel yes men också en kort i lönehistoria så att eh, det finns ju då friordna pengar eh, som, som de har möjlighet att lägga på om de dyker upp eh, på en center. Och med tanke på världsläget det lär väl finnas en och annan spelare ute på marknaden? Ja det, det känns det som och nu har de ju fått med pratade om för någon månad sedan liksom om att eh, lite vägsköl med side då, liksom Lavois, La eh, liksom NHL-lånet, var, var ju ganska ganska floppy historia, så i Sverige har det varit liksom en jättesuccé, visst lite olika, olika spelare, men man har ändå fått liksom en slags boost där. En, ett försök att låna in en ung spelare som har fallit väldigt väl ut, så att, eh, det är väl inte omöjligt att man eh, i, i, den, eh, i någon liknande kartong och rotar runt. Eh, han har liksom byggt upp något slags nätverk med NHL-folk. Men, men när du ska in i center nästa gång, då är det väl ändå tanken att den centern ska vara kvar resten av säsongen? Ja, alltså jag vet inte om man vågar lova någonting säsong 2021. Men det får man väl förmoda att eh, om, man, om man bara lyfter, lyfter tanken en centimeter så känns ju inte känslan att. Att det är någon panik. Att jag måste ha en center i, i nästa vecka. Det snarare, vi snarare. Behöver ha en spetscenter med sig resten av säsongen. Så att, Jag skulle väl tro att man letar efter en. Förra gången var det ju ett annat läge när i gick sönder. Då var man ju helt plötsligt en spetsspelare kort. Men den här gången. Känns det som att man behöver någon. att Som kan hjälpa laget i slutspelet. Och när man tar hit en center så. Kommer man undan vissa skattemässiga saker va? om man håller till en viss tidsrymd? Ja, men nu är det ju verkligen artist. Det är ju, eh, artist, eh, det är ju eh, sex månader i, i Sverige och det kommer inte kommer inte handla om det. Så att det är ju en kortsiktig historia. Sen tror jag liksom att hela, hela hockeyvärlden liksom satt så ur spel. Så jag är svårt att tänka mig att det är som någon som hoppar på detta för, för pengarna skulle... Eh, jag tror inte att Rögel letar efter den typen av, det är nog en, snarare en, en, en stor talang som spås, som är, som liksom inte har möjlighet att, att, att, att utvecklas. Att man kan erbjuda en plattform att utvecklas på snarare än någon som är här för att liksom samla lite pengar på hög. Nu tycker jag att vi ska beta av en del frågor. Är det inte läge för det, Daniel? Jo, men du får ju hjälp mig. Jag kan inte sitta och svara på alla. <laughs> Nej, jag ska vara med på någon av dem. Men när det kommer till publik då är du bättre lämpad för det än jag. Okej. Okay. En, en fråga är, om det visar sig inte bli publik under våren heller finns det i så fall planer från Rögläs sida på att försöka påskynda ombyggnationen av Katena Arena och bli klara tidigare? Den frågan tycker jag är bra och jag intervjuade Kock igår och jag ställde faktiskt den frågan och fick ett svar. Sen kom inte den frågan med i någon av texterna så den får våra poddlyssnare extra. Det är ju perfekt ju. Vilken bonus. Smart. Visst. Då svarade Kock så här, då citerar jag mina anteckningar bara. Det hjälper och snabbar på något. Sen måste vi ändå ställa i, ordning, ställa i ordning arenan inför träningar och matcher. Det hjälper något men det är ändå marginellt. Det som har hjälpt är, är därmed att det har varit betydligt mindre verksamhet i arenan nu de senaste tio dagarna. Och de har fått in några timmar extra per dag. Men hans sammanfattning var väl att på det stora hela är det en ganska marginell tidsvinst vi pratar om. När vi ändå är inne på Daniel Kock. En annan fråga. Det kanske du inte frågade. Jag vill gärna att ni frågar Kock kring varför det inte byggs några extra ståplatser. Om man själv tycker det funnits någon dialog med supporter angående detta. Personligen så tycker jag det borde ökas med 2 till 4 000 pers på stå i alla fall. Oh, 2 000 till 400 pers. Förlåt. <laughs> 2 000 400 pers. Eh, ja, den här frågan inkom efter att jag pratat med Kock Så det har jag inte haft någon möjlighet att, att ställa Men det är väl en fråga och, eh, Thomas, Vi har väl inte sett eh, Eller har vi kanske Sett eh, klubbade ritningar i detalj jo, men det har vi kanske gjort förresten. Men den frågan får vi eh, Bära med oss Med sista droppet vatten Hej, mer då Det är kul att ni hör av er Fortsätt med det, skriv Lycka roligt Skriv fler frågor. Vi kanske inte kan svara på alla, men vi kan göra ett försök i alla fall att svara på frågorna. Jag skrev ju på Twitter att vi eh, inte hann med frågorna förra veckan. Nu måste ju, jag jag den sämsta lugnen som finns. Nu måste jag känna att jag glömde bort det totalt. <laughs> ja, det det var ju inte uppe på agendan liksom. Jag vet. Tid. Vi hade ju så mycket tid som helst. Så ni kommer jag ut och ut ur garderoben som en lugnare. Ja. Vart ska de skriva då Daniel? Var ska de ställa sina frågor? Ja, men man kan eh, tagga oss på Twitter där vi har ett konto med Roglepodden. Eller, eller oss personligen på, på Twitter. Eller kan man skicka ett mejl till roglepodden.hd.se Eller kan man skicka en brevduver till Lenis Alain. skickar skicka hem. <laughs> och tar han var varsamt han om den. Stoppar in i ett fack, ett ordning och struktur. Absolut, jag, ja. jag behöver inte vara bekymrad För att det blir strukturerat Skicka inte hem den brevduan Till Hjelm ja, Fast brevduan kommer verkligen att Ha high life här Han kommer att få flyga runt eller hon Gör lite som hon vill Jag har en fågelskräck så skicka absolut inte till mig Jag har mardrömmar om fåglar Just du var I jag för sig ingen stor favorit av De skiter ner min, min bil något, alltså. något hejdlöst äh, Du var ingen ingen uppskattad fågel du, det finns en, en, det här kan inte jag, men du kanske kan det här. Har folk underskattat Harry Lundberg och Vesa Gohmans inverkan på Jakob Johansson och Mattias Kärnkvists karriärer? Vad tror och du själv? Du, du ler här. Det här tror jag vi har att göra med en ironiker. <laughs> Okej. Okay. Jag kan ta det som en kort historielektion för dig för de flesta som lyssnar på, här, på honom har koll på det tror jag. När jag åkte ur Elitien 1996 efter fyra krängiga vilda år i eliten början på 90-talet så gjorde man en omtalad finsk satsning. Man var in en finsk tränare som dessutom var agent så han tog med sina egna klienter och den satsningen gick fullständigt på röven. Så alla, det var för övrigt Joel och Henrik Lundqvist pappa Peter ordförande i röven. Och jag var helt färsk i branschen. Det slutade med att man höll på att kapsa liksom som förening mitten av säsongen. Och gjorde sig av med alla finnarna och Dan O'Connell. Så alla importerna försvann. Det var ju sju, åtta stycken. Och sen skickade man upp en massa juniorer. Bland annat Mattias Kjernkvist och Jakob Johansson. och Kristoffer Stark och hela den armaden, Även Magnus Wenström som nu är måläggstränare. Och, och det de blev ju vettigt är... folk av Ja, det, blir det Och de rädda ju klubbens existens i en avgörande kvalmatch mot, mot Kristianstad. Annars hade det nog konkurset och hetat Rögle-BK-ungdom eller något annat som bestörs. Men, så nej, man ska nog inte överskatta Harry Lundberg och Vesa Gåmans inverkan på Jakob Johansson och Mattias Kärnqvist. De, det var två av de här finska gästarbetarna som var rätt så bedrövliga får man säga. En, en fråga, eller två frågor som egentligen hänger ihop med varandra. Den ena skriver, några center eller right wing namn som ryktats. Sjukläget i trumpet har vi tagit. Då har man ställt ett picklag på isen på lördag det har vi tagit. Men sen en annan som skriver, några rykten om Harper eller Caulfield. Ehm, ja. Har du någonting? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Du, du då som hänger lite på internet. Inte så vi behöver vara med. Alin som är liksom den, den unga som håller på med, med internet. Är Jag är en, den rykten. som är minst aktiv på sociala medier av oss tre i alla fall. Nej, men det är, ju, det är ju intressant. Det är mest vi brukar skoja om ibland. För att i våra jobb så man är, man har man inte riktigt tid att. Ägna hela sin arvstid åt rögle och följa transfer-rykten. Jag har absolut inte det i alla fall. Så att jag kommer att gå i den världen lite. Och, nej, jag har, inte så, jag har ingenting att tillföra. Då. Jag tror det finns mer upplysta läsare där, eller lyssnare där ute om vi ska prata rykten. Och så... En fråga om målvaktsbesättningen. Här kan jag vara med och, och, och hjälpa till och svara lite. Härligt. Ställ för att göra en omvänd äh, Ställ frågan och svara på den själv. Återigen. Tror ni Rögle kan utmana om SM-guld med nuvarande målvaktsbesättning? Mitt svar är entydigt, enkelt och kort. Ja, det är ju oavsett vilket svaret det är så är det ju faktiskt så. Det finns ju bara ja eller nej på den frågan. Man kan inte svara vet inte. Vad är det då? Är det Ja. Ja, ja. Jag ja, det jag, jag att du skulle säga nej <laughs> Varför då? <laughs> ja, jag vet inte så. jag hade bara på känd. Ja nej, så, så här. Johan Gustafsson har ingått i ett sm lag redan med Frölunda Han har varit med och gått hela vägen Han har stått När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen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 Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers Lagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Sista finalmatchen. Han har varit med och tagit guld. Han vet hur man gör. Man kan inte jämföra så rakt av eftersom det är två helt olika lag och det är två helt olika säsonger. Men han, han har varit med om det och det tror jag är bra. Sen är det då Kristoffer Ifall. Han har inte varit med om det men han är en målvakt som... Har visat sig vara bäst När det gäller som mest Så tillsammans Och med det lag De har framför sig Så råder det ingen som helst svekan Som mig om att det här målvaktsparet Kan ta dem till hela vägen till SM Guld Vad säger du Daniel? Um, jag vet inte Jag kanske inte är riktigt lika övertygad som du Jag tror att i så fall Vilar det på Kristoffer eh, Rifalks eh, Händer och, och ben jag tror att de, jag tror, alltså det är ju som jag har om, med målvakter som är många utspelar, de är inte färdiga. De kommer inte vara, den Rifalk eller den Johan Wissersson idag kommer inte vara samma i april-maj. Jag tror det kommer att ha hänt ganska mycket med dem. Men jag tror väl att i så fall vila på Rifalk. Han har ju en otrolig potential, han kan inte fått ut allt den här säsongen men jag tycker att han... Han har sett ut som man förväntar sig så jag tror att de har en, en topp och en spets i honom. Johan Gustafsson har väl kanske inte riktigt, jag vet inte, juryen är väl kanske ute på bedömningsrundan där fortfarande. Jag tycker jag kanske inte riktigt att han har hittat de höjderna som, som man kanske hade trott och förväntat sig så här långt. Men... Äh, det är ju mycket tid kvar, men jag, jag tror att jag tror att Rifalk skulle kunna vara en guldmålvakt. Men jag är inte säker på att, ännu på att, att han har backuppen som krävs. Jag förstår hur du menar. Och jag är, hade varit benägen att säga precis som du säger innan Frölunda tog det där guldet med Johan Gustafsson. För den säsongen tyckte jag att Frölunda hade en målvaktsuppsättning som faktiskt var något svagare än den målvaktsutsättning som Rögle har nu och ändå gick Frölunda hela vägen till guld alltså kan man göra det även, man kan gå hela vägen till guld mm. även om man inte har seriens absolut bästa målvaktspar och det grundar jag min analys på här jag, hade inte, jag trodde verkligen inte att det skulle kunna gå för Frölunda den för någon säsong sedan men de grejade det men det är intressant. Eh, visst, alltså Johan Gustafsson har mer i sin eh, vinnarkapsäcken än de flesta andra. Han har väl vunnit JVM, liksom, mm, väl. Han har vunnit Champions Hockey League, SM-guld. Det är inte så många svenska målvakter som har, har så mycket troféer i, i, i, i lådan. Liksom. Och Rull har ju valt en väg med att inte köpa in färdigt. Eh, man kunde ju köpa en färdig guldmålvakt. Men nu uh, har man ju valt en väg att man vill bygga två stycken, en som fortfarande är ung och en som kanske är lite stukad så att men nej jag tror inte jag tror inte att det kommer att stå falla med det men det är väl naturligt också med den säsongstart Rögle har haft och liksom varit ett av de bästa lagen, gick det topp mycket så är det, kanske, det är inte målvaktssidan som har stuckit ut, det är mycket annat som har stuckit ut men det är inte sagt att jag tycker att målvakten har liksom fält dem Men det är väl där, är väl, där är väl utvecklingspotential kvar i alla fall på, på den fronten Och det tycker jag också talar för min övertygelse Nämligen att, när, att Rögle kan vara uppe i toppen Utan att det är just målvaktsposten som sticker ut Och det finns så mycket tid kvar av säsongen Att få även den lagdelen att bli topp så tänker jag att det bara kan gå åt rätt håll där. Ja men det ska vi inte se. Sen har vi en fråga till som vi ska laborera. Du och jag Daniel. Sånt här är kul. När man får någon, någon som ber oss att sätta ihop dröm drömfemmor. dröm kedjor, Drömspelare. Dröm, dröm, dröm, dröm, dröm. Mm. Och det har vi gjort. Vi har satt upp... Ihopen var sin drömfemma, drömfemma med spelare som har spelat i Rögle. Han som skriver in här skriver vad sägs exempelvis om Kenny Jönsson och Hampus Lindholm som backpar? och Det skulle ju vara den absolut enklaste vägen att sätta ihop de två. Jag kommer att sätta ihop utifrån min tid när jag har varit här eh, i Nordvästra Skåne. Därför så kommer ju inte Kenny Jönsson att vara med i min drömfemma. Vad inte hem... Du har ändå varit här många år nu. Nej ja, han var inte det Faktiskt, faktiskt kommer jag inte heller att ta med Hampus Lindholm för hans Ja alltså Han var ju bara här den säsongen 2011-12 när Rögle var i Allsvenskan och spelade Och så spelar han 20 matcher så jag har inte sett honom Så jättemycket så jag, jag plockar bort honom av, av det skälet Så blir det lite, kanske lite mer variation här också Ja jag som har varit med Sen Heden här så jag tar väl lite äldre Gubbar då vem ska börja? Ska vi börja med målvaktsposten? Ja, vi gör det. Vi tar vår sin, vår sin målvakt. Vem ska börja? Du. Ska jag börja? Mm. Ska du få gissa eller ska jag bara säga? Nej, bara sure. ja. kör. Anders Lindbäck. Anders Lindbäck, ja. ja. Det var ju en det var, det var, det var en lite annan målvakt än liksom den satsningen Rögl har nu. Det ja. hade varit äh, klappat och klart. Han ska stå alla matcherna. Ska jag välja bland alla de målvakter Som jag har sett Spela i rögle Sen jag kom hit Så väljer jag Anders Lindbäck Han har en otroligt hög högsta nivå Stabil, säker, stor målvakt Otrolig klass Jag får väl flotta med gammelgubbarna Och säga Kenneth Johansson jag tyckte det var en annan tid när Rögle gick upp i Elitien 1991-1992 där och, och spelade, gjorde sina första säsonger i Elitien men eh, det är liksom den första målvakt som sen finns det andra före som, som säkert har varit minst lika bra men som inte jag har några synintryck av men Kent Johansson tyckte jag var en otroligt bra målvakt Jag minns det namnet även om inte jag följde Rögle på det sättet på den tiden som du refererar till nu så jag kommer ihåg namnet, men jag har inga så här referensram till honom så jag kan se... Jag bara får för mig att han inte var den största målvakten. Nej, det var han inte. Det vill inte jag heller minnas. Han varvades från HV och, och eh, det kändes som en det var en annan tid och man betedde sig på ett annat sätt i målet, men jag minns honom som en otroligt duktig målvakt och någonting som jag liksom inte hade sett in. Det var väl i den tiden av du och jag var Typ unga och samla på hockeybilder Och Precis. man hade alla elitcellagen Då hade man ju exakt Då här fick man ju Kenneth Johansson när han spelade HV I något fempack Och klistrar in i sin kam Du samlade också på dem? Självklart. Ja. ja det gjorde man på den tiden gillar man hockey då satt man där med sina album Just det, vilka är ditt backpå då? Ska jag ta båda direkt Eller ta en jag i taget? Jag tycker det, ta backpåret Ja det här blir ju väldigt givet Cody Curran, såklart. Och Niklas Hansson. Mm. Fjolårets backpar. Jag väljer det rakt av. Alltså, Cody Curran, jag inte säga någonting om det. Niklas Hansson med sitt spelsinne dessutom. Och så har jag tänkt left hand, right hand, vänsterfattad, högerfattad. Det är alltid bra att ha två olika skyttar på det sättet. Två spelare som också fungerar i powerplay uh, jag, jag kan inte se, när jag går igenom Laguppställningarna så kan jag inte se Någon annan som tar plats där egentligen Det finns en bubblare Och det är Daniel Sondell Men annars Va? Ja. Sondell? Ja, jag tycker han har varit skarp Av de backar som har funnits ja, Absolut Jag skulle nu vilja se Kenny Jönsson ihop med Cody Curran Inget ont om Man uh, har otroligt säger Kenny... Jag är inte sagt på att deras liksom, kemier hade... Då, <laughs> man för, liksom, de hade varit för dominanta båda två. Men, två otroliga, uh, otroliga hockeyspelare. Och varandras totala motsatser. Cody Carey var ju liksom... Gick att välja en enkel väg så tog han den krångliga vägen. Uh, och Kenny var... Master of simplicity eller vad man ska säga. Han... Han byggde hela sitt spel på enkla lösningar. Två ehm, stora personligheter vi ser dem om också. Jag minns när vi skickade, kanske jag berättade på den podden, när vi skickade vår före detta kollega Mattias Friberg till något hockey-VM mot de Kanada. Och Tre Kronor spelade någon eftermiddagsmatch där och efter matchen så du undrar, kommer Kenny utspringen i mixade zonen och letar efter Mattias och, och Fråga om han ville snacka med honom för att han såg alltså, en steg av gård snart i tryckt där hemma. Det var lite före internet. Samie, han ville ut för att vara liksom behjälplig strax före pressläggningen. Fantastiskt. Någon slags hjälpsamhet som man kanske inte är helt van vid. Även om man är van vid hjälpsamma människor i vissa sammanhang så är det kanske att stretcha begreppet hjälpsam. Det, det, det är ju svårt också rent spelmässigt Att frångå en spelare som Kenny Jönsson När han typ var världens bästa back Ja Men du äh, går ju dina egna vägar Det gillar <laughs> du Jag sa inte att jag hade Jag, alltså, jag hade ju haft Kenny med såklart om, jag, om han hade spelat under tiden jag var här Han är Nej. ju så Nej, given Nej det jag, hörde du inte Kenny Jönsson dissad Hjälm dissad <laughs> var jag lystast Hjälm honom kan jag packa väskorna och dra ja. det blir storm nu Ja. Nej, den bomben hade jag inte gjort Okej, okay. hur ser, ser jag ut då? Ja, nu är det ju lite intressant här mm -hmm. Men ska jag ta alla på en gång? Jag tycker det Sätt ihop din kedja, ska du se vem de ska få möta sen? Jag vill nog säga lite grann eh, Om det här också eh, Center, så är det Ted Briten. Tycker att det går inte att eh, Hitta någon som är mer komplett som, som Center än Ted Han kanske inte är har var laget eller laget han är ju inte fortfarande han är ju inte kvar än men, men, eh, kanske inte en av snabbaste spelaren men, men eh, spelsinnet är ju hundraprocentigt. han är också en poänggörare av rang tvåvägscenter nej det, det han har ju alla verktyg där så han, han går inte att plocka bort från en dröm fem och vill inte plocka bort heller så det var ganska enkelt val där sen så är det faktiskt lika enkelt för mig att putta in Leon Bristet? Ja, det är så väldigt fäst. Du tar bara det, det lättaste och går den enklaste vägen. Ja, det kan man tycka. Men Leon Bristet har mycket av det jag uppskattar hos en, en forward. Han, han är den ena sidan av myntet. Jag kommer snart till den andra ytterforvaren som du och jag säger. Linus är inte här nu, Daniels. Nu kan vi prata ytterforvaren. Han förstår av den ena sidan av myntet som består av... En otro, ett otroligt muskelpaket Med en speed Och otroligt snabb första skären En riktigt Skarp power forward Med, med en Vilja som kan förflytta berg eh, Power forward behöver Inte vara stor menar jag Han är ju inte den längsta men han är ju Det är bara muskler på den killen Ja, Nej, han är, han är faktiskt självklara av de få som finns med. Sen kommer en som kommer att vara en vattendelare, den andra sidan av myntet, som är hans raka motsats. Altonen ja, Ni som lyssnar, ni kommer ju verkligen att tycka att jag är antingen är dum i huvudet eller hålla med mig fullständigt. Ja, alltså, Altonen är bland det roligaste jag har upplevt på en, en is. Jag förstår att han inte passar in i Cam Abbott's hockey. Att den matchningen var. Noll och intet Men... Det var inte mycket kemi i den, Nej du. I den vad Nej du Det var ingen kemi alls Men som spelare betraktat Att kunna ha fått se honom Uppträda när han har varit på humör Är det tråkigt att, att det inte finns Plats alltid för sådana Artister och artisterna måste få finnas hans, hans moderna motsvarighet är ju Nils Höglander, nu var ju Altonen högerfattad, Nils Höglander vänsterfattad Höglander är en artist med både fart och arbetskapacitet som komplement till, till tekniken så Nils Höglander kan ju gå längre än vad Altonen gjorde men Nils Höglander, och in, nej han, han är fortfarande lite bakom Altonen i min dröm drömfemma. Om man får peka på. Ja, jag gillar också den bohemiska sidan hos Altonen. Jag förstår. Ja, men det är ingen dålig... Uh... Bubblaren är där, Nils Höglander, då. Kanske inte lika förvånande som Sondell på backsidan. Okej. Okay. Uh, ja, Din Du. Då... då uh... Det är kanske så ganska större, större Jag såg svårt att gå förbi Rogo när Han spelar he hela sitt liv i Rögle. 16 säsonger tror jag. Raka innan de tog honom till dörren. Och så att de får inte vara med längre. Uh, uppe lite ner. Och, och liksom hela vägen. Uh, sen så. Uh, tyck tyckte jag. Att uh, nu går jag bara för samma som. Är stora namn. Nej men jag skulle säga. Uh, Pelle Svensson är också. Tyckte jag var väldigt roligt att se när han spelar i rörelse. Det var vissa har någon slags utstrålning som typ när man tittar och ser en konsert med Tåström, man har sånt att släppa honom med blicken liksom det är någon aura kring människan liksom. Pelle har lite den inte den mest skillade spelaren men de, han har de mest liksom, spännande ögonen jag sett med attityd och liksom inställning i en tid när det inte kändes som att alla hade det, det har varit så mycket så här, lite, inte, lite mer friåkning än, än, än den intensiva, han, är, tror jag han har kommit fram idag, han har passat ganska bra i den här intensiva hockeyn. Och sen så trycker jag in Byron Ritchie som det var, det var liksom en fläkt av någonting annat. Han när det blev NHL lockout så kom han till Rögle i 2004 2005 Det var väldigt inne i NHL på oss. Han var liksom ordinarie i, i Florida och, och spelat liksom flera NHL-säsonger. Kom ihåg att han debuterade en, en kväll i Halmstad in och bankade in ett mål när bara 1 minut kvar och och, och rädda poäng. Det var liksom Rögle var dussit alls lag på den tiden. men han kom hit och gjorde Massa poäng och, och, och en otrolig profil och liksom, det var precis som att öppna fönstret eller att det kom in någon typ som när han, eh, Richard Wolf, kommer till e e gård på sin eh, läderbög på motorcykel, dundrar där och alla börjar titta på honom. Det var inte Barry Rich i någon läderbög men eh, du fattar vad jag menar. Det var som en, en, liksom en fläkt av en annan värld när det kom hit en NHL-spelare och visade upp sig. Undrar, har det gått för våra lag om de hade möts? Ja, det kanske tit eller tittarna. Det är inga tittare, det är bara du och jag som ser varandra. Lyssarna. ni kanske kan skriva in och säga vad ni tror. Vilket lag hade vunnit? Vilken femma hade vunnit mot den andra femman? Cody du hade varit glad i alla fall för att han spela i båda lagen så han kunde ha pucken hela tiden. Passat till dig passa själv. <laughs> ja, precis. Vi hade ju en gemensam nämnare Just i det. Våra, våra lag. Stort, har vi fler frågor i lådan? Eller har vi tömt korgen? Nej, det var nog hela Floran. Vilken nyckelspelare han är för oss, Linus och Lain. inte han är med, då måste vi uppfinna nya segment. Så att vi... Men det här och är ett segment som jag gillar och som jag gärna fortsätter med om ni ställer frågor. Jag håller med. Jag gillar också det. <clears throat> Vi får jag nämna en grej som en, en spaning? Det var ju faktiskt skitroligt att jag, eller det var inte så roligt, men jag hade ju en spaning att det var äckligt att spotta. Ja! Den ja! Ja, den måste du ta med. Och jag fick faktiskt några mejl om detta från folk som har tänkt på samma sak. för Framförallt i liksom coronatid är det så lämpligt att och spotta så. Sen där blev ni ett kuvert på, på redaktionen. <laughs> från eh, våra vår lyssnande vänner på på Kelo och Ängelholm som har tryckt upp eh, klistermärken sluta spotta vet hur äckligt det är, och som bild på en människa som spottar med ett, ett streck över liksom varnings... Eh, <laughs> så vi kan låta ut ett ark med med eh, vad heter den klistermärken också för de som vi tackar det står på den också på den va den också. Vi blev väldigt eh, vi skattade Länge och gott åt dessa <laughs> fina klistermärken. Jag ska din lägga din ut Kreativitet alltså. Jag ska lägga ut en bild på Twitter på hur, hur klistermärket såg ut. Gör det, gör det. Då har vi en punkt kvar. Har vi det? Ja, men. Den rödvita historiska hörnan. Om den jo. nu är rödvit fortfarande. Du har inte glömt den. Nej, du. Stort. Eh, jo men jag tänkte jag skulle stänga det danska kapitlet idag. Vi, det är 16 stycken eh, rödvita härar som har spelat i Rögle. Jag har gått igenom centrarna, gått igenom ytterformen och tänkte svepa förbi backarna också. Eh, är det ska... något jag ska kunna här eller? Ja men Två av dem har ju spelat över 200 matcher Så det är mycket möjligt att du... Den ena försvann precis när du kom ja, den ena vet jag vem det är, Jesper Jensen Icke att förknippa med Center Jesper Jensen Han drog mm. väl vidare till Finland sen va Om vi har med Jensen, Jesper Jensen Åbo göra så kan vi säga att han är 29 år gammal idag Han, han, han spelar faktiskt ganska länge i Rögle Han kom till Rögle 2010 Stannade i fyra hela säsongen Vilket var ändå för att som, som länge eh, I dessa tider Färjestad va? Färjestad gick han ju till eh, Våren 2014 Det var ju året innan Rögle gick upp igen eh, Senaste gången Så eh, fick han någon slags ja, men Han eh, hade en stark allsensäsong och plockades upp av Färjestad Han har ju spelat med Rögle en säsong i, i, eh, Lite sen innan dess också Jo, det den säsongen Färjestad. Sen så blev det fyra säsonger i i KHL faktiskt. Och därefter så vände han hemåt närmare Danmark och hamnade då i Malmö Redox där han gör sin andra säsongen. Visst var väl han väldigt bra där i Allsvenskan med Rögle som sen gav kontrakt i Färjestad. Han var väl rögles bästa back då va? Så vill jag minnas. Det var en... Jo, han, var, han var, han var stark. Och kan men, jag så, säga otroligt sympatisk vid sidan om. Mycket. Fantastiskt trevlig dansk. Och det var, det var även han som har spelat flest matcher för genom tiderna av de danska spelarna. Jesper Jensen Åbo spelade 223. Den andra backen spelade 289. Men här mellan 2006 och 2011 har vi haft upp honom innan. Spelade fem säsonger i Rögle. Precis innan jag kom ner här. Jag kan ju det här men jag kommer inte på namnet nu. Han heter Mats Butker. Jag har till med samlat in en hälsning till honom. tror han bor i Köpenhamn numera. Han är 33 år idag. Och hockeypensionär. Inga uppdrag. Och blod skridskorna på hyllan 2006, 2016. Efter en tvåårig sväng i Söndergyske. Hemma i Danmark. Jesper Förlåt. Mats Budko kom till Rögle 2006 och var med och gick upp med gick upp i Elitsen 2008. Var även kvar med en säsong i Elitsen, Två till och med. Och blev kvar när de blev degraderade. Sen fick han inget nytt kontrakt. Försvann då till Leksand. Och sen spelade även han i Malmö faktiskt. 2012-13. Och sen blev den en sväng i, i Tyskland, en väldigt kort historia i Ryssland och så en, en rundan av hemma i Danmark. Mm. Okay. Ja, jag ska spara den roligaste till, till sist. Jag ska svepa förbi Emil Kristensen, minns honom? <laughs> ah, det är också ett namn jag som är bekant. Han är 28 idag, han kom till rögle 2015 16 han var ju ändå under min tid här. Det var en eh, lite otippad jag får mig. Han hade en stark säsong i Allsvenskan. Han var ganska ung. Kom till röd 2015-16. Eh, fick lite chansen. en eh, Lite snabb, lite vinglig back Som eh, inte riktigt eh, lyckades. Han blivit eh, lånad till Oskarshamn. Tillbaka låna där. Sen hamnade han faktiskt i Linköping. Gjorde någon säsong där. och eh, Därefter spelade han spelat en säsong i Liga. I Finland i Kuku. Först säsongen i KUKU. KUKU. Sen har han varit i Schweiz. I EVZ Academy. Och numera tillhör han. Svenninger Wild Wings. I DEL. Men där har han inte spelat så mycket hockey. så ja. Och sen. Den som vi ska nämna kortast heter Morten Jensen. Han var ju rövlig som junior. Och var även med och spelade 12 matcher. 13 matcher i Eh, SHL 2015 under åren 2015-17 han spelar nu i Rungsted, även vart han svänger Kristianstad sen är det två kvar och den ena är då Filip eh, Larsen Jaha, ja, det, här, det här kan inte jag Nej det kan du inte men eh, det var ju en jätte, talang som eh, debuterade i Rögläs redan som 16 år. jag tror det var Gunnar Persson som släppte fram honom han är bara 30 idag men det är ju en hel evighet sedan han debuterade. Det var ju 2005. Sen så plockades han ju som de flesta på den tiden när han var bra av Frölunda eller någon annan. Och där slog han igenom. Spelade elitsen. Fick NHL-kontrakt. Spelat flera säsonger i Dallas. Edmonton. Fått ihop sina 5-6 säsonger i NHL. Därefter har han Varit i KHL Sen 2014 Även en sväng i Men nu gör han sin fjärde Raka säsong i Salavat Yulayev Faktiskt Men 30 år Är han Ja då har han några år kvar Av sin hockeykarriär Precis, det har inte den sista dansken Christian Just Petersen Han heter bara Christian Just när han, är han är 48 idag han hade kunnat fortsätta om han hade varit lika ambitiös som Jaromir Jager? Ja, men det tror jag jag kan slå fast att han inte var. Det var en uh, stor, volumjös dansk. 1,98 lång och 100 kilo. Uh, han hade haft uh, han har haft strul att hänga med i, i Airbot-hockeyn kan jag säga. Det var mer en stationär än rörlig pjäs. Men han blev någon slags kultlirar i, i, i Rögle. Han gjorde bara en säsong. Det var 98-99. Då var han division 1. 60 utvisningsminuter. Skvallrar om. Det var några hakningar i den, i den kolumnen tror jag. Men han, han återvände sen till Rungsted, Gjorde ett par säsonger där. Och sen rundade han av med tre säsonger i Gentofte. Eller i alla fall två. Och jag var i Gentofte. Sköjte För jag var där där några gånger. De sista åren. Och hans tröja hänger faktiskt i taket. Där jag har jag noterat. Så att. Han är Men någon var... slags retired number. Eller vad det heter i. Han är hedrad i Gentofte. Varför har du varit där? Ja. Det kan vi ta en annan gång. Okej. <laughs> Nej, ja, det är Gentoftes ishall. Nej, men jag har bara inte tittat på, tittat på hockey då. Ja. Så är ja, det. Nu är, så är det. Med, nu är vi klara med det, det danska kapitlet. Vi tackar så mycket för genomgången. Vad har du lärt dig, av, vad du lärt dig om dans danska i Rögland då? Hur stor heinz så var. Titta. Det är Till exempel. Det kan snart släppa det mesta till dig. du kan skjuta. Du är redo att sköta om det mesta. Jesper Center Jensen. Baka i Danmark och spelar. Titta. Om inte mitt minne sviker mig. Nej jag har redan glömt. Men det stämmer nu. Har jag sagt det så är det säkert så. <laughs> jag hoppas att vi inte har glömt om Danmark mm. nu bara. Nej det är väl... Uh... Det ligger alltid i farans riktning. Vi har upplysta, upplysta lyssnare så det lär bli varse i så fall. väl. nu har ni fått våra drömfämmor genom historien här. Ni har fått hela det danska undret i Rögle. En stadig vi... genomgång med lägesuppdatering. Precis. Och vad man tänker sig med centerfrågan framöver. Mm. Och det är så mycket som vi har kunnat skrapa ihop den här veckan. Och där stannar vi också. Jag tycker det. Vi går på provar gå går på omstart på lördag. Och eh, siktar på att eh, vara tillbaka i fulltalig skala eh, om en vecka. Ja. En sak vet jag. Att Vågen Försäkringsbyrå kommer att vara med oss där. Det, är det kommer vi säkert. <laughs> och att podden ska ut. Nej det ska den.